Микола Трублаїні Лахтак. Повість. Видавництво Радянська Школа Київ 1983 рік Читає Світлана Горлова. Далека романтична крайня північ. Яка вона у повісті Лахтак Розповідається про боротьбу радянських людей за освоєння суворої Арктики, про життя народів півночі, перемогу соціалістичного устрою, зміцнення дружби між народами нашої країни. Частина перша. Німий пароплав. Розділ перший. Вітер налетів несподівано. З неймовірною швидкістю запінились хвилі. Збурений простір – наближався до пароплава, що стояв за милю від берега. Між риями щогу у надбудовах капітанського містка чулось уривчасте і грізне вищання. Хвилі захітали пароплав з боку на бік, повертаючи його носом проти вітру. Натягнувся ланцюг якоря. Раптовий штурм нагадував грім з ясного неба. Штурман Кар вибіг широкими східцями трапа на Капітанський місток і глянув на обрій. З Норд-Весту йшов шаленої сили штурм. Море лютувало, але сила хвиль ще відставала від сили вітру. Вітер рвав пароплав з якоря, розірвав прапор на кормі, позносив з палуби порожні ящики, мотузя, шматки парусини. Штурман Кар засюрчав у свисток, але то було не потрібно, Біля нього вже стояли Боцман Лейте і обидва вахтові матроси. «Боцман на Брашпіль. На поготові!» – гукнув Кар у рупор. «Примітка! Брашпіль, Лебідка, що нею піднімають якір!» «Єсть на Брашпиль. долетіло крізь вітер. Боцман з матросом Котоваєм за хвилину опинилися на півбаку і посідали навпочіпки, ховаючись від вітру. На місток вискочив у засмальцьованій робі другий механік торба. От Тарудольфовичу, схвильовано спитав він, що це? Гукнув машину, щоб приготувалися. Негайна готовність, прокричав йому штурман, нахиляючись проти вітру. А капітан? Кар, у відповідь, наче стверджуючи щось, труснув кошлатою шапкою і підніс руку вгору, щоб потягти за мотуз. Тоненької трубки біля димаря з хрипом вирвалась пара. Спочатку чути було лише шипіння, а потім, перемагаючи бурю, розлітаючись по вітру, громохко загуло. То був довгий тривожний сигнал. Штурман не випускав з руки канат. Далеко на горби острова ніс вітер гудок. На палубу з кубриків і кают вибігали люди. Тим часом механік припав до свистка машинного телефону і подувши туди, що сили загукав у трубку. «Машину на негайну готовність!» Облишивши телефон, кинув оком на запінені вали, що вже доплигували до корми, і крикнувши «Полундра!», прожогом скотився по трапу вниз. Примітка «Полундра, тобто стережись!» Він поспішав у глибину пароплава до машинного відділу. Штурман засіпав за шкертик. Примітка. Шкертик-мотозочок. Гудок став переривчастий. Гу-гу-гу-гу. Гу-гу. Нарешті штурман випустив шкертик і знову свист вітру між снастями покрив усі звуки на пароплаві. Каро обернувся до підвахтового матроса Соломіна. Негайно сповістіть усіх, щоб приготувалися до авралу. Всім на палубу. Васька Соломін побіг по кубриках та каютах. Карп підніс великий морський бінокль і зі першими слідцями на фальшборд припав очима до скла об'єктивів. Примітка «Фальшборд – дерев'яна огорожа капітанського містка». Він дивився на острів, відшукуючи там людей. Обривистий берег ламався перебитим хребтом і вибігав у море піщаною косою. По хмуристю віяло від сірих пустинних горбів, де-не-де по ярках біліли залишки торішнього снігу. На косій край самої води чорніла шлюбка.